Відігнала б письменниці такий сюрприз. Ну, нафіга, скажіть. І хто ви взагалі такий? Так, ти тут не дуже тренуйся в красномовстві. Теж мені знайшла тіленя зла. А всі навколо біленькі овечки. Твоя розчудова письменниця, між іншим, теж не свята. Що-що, нахалила голову на бік і скептично подивилась на Віктора Женька. А те, ніяка вона не письменниця, рішуче випали він. Хоча ніде, правда, діти, жінка цікава. «Як? Це не письменниця? А ви звідки знаєте? Чому я мушу вам вірити взагалі після всього цього?» Дівчина заплющила очі, витягла перед собою руки і зобразила із себе сліпу, що похитується і намацує дорогу. «Я?» – зітхнув Віктор. «Я от якраз письменник і є, а вона, хто знає, ще не з'ясував, але наразі, здається, наша Амалія втрапила в халепу і, мабуть, потребує допомоги. А я сиджу тут як телепень і не знаю, що робити». «З'явитися до неї з підтримкою? І що, сказати, що сталося диво, і до мене повернулася зір?» «Дурість така, а тут ти?» «Чекайте, чекайте, у мене каша в голові, а Малія не письменниця?» «Ні, це факт, і невідома, і взагалі ніяка». «А ви письменник?» «Так». «Відомий?» – недовірливо примрулила Женька. «Достатньо відомий», – розвів руками чоловік. «Можеш загуглити. Ось мої права, у них прізвище». «У такої, ага, значить так». «Ви письменник і не сліпий». «Так», – усміхнувся Віктор, знав окуляри, і вона побачила, що в нього очі карі. А «Амалія – не письменниця, сліпа. Ой-ой», – взяла обома руками за голову женька і захиталась. «Дурдом, а ніби дорослі люди». Тьху, та не сліпа вона. Я так розумію, у неї стрес, щось особисте. І вона, мабуть, вирішила слухати чужі історії, щоб відволіктись від своїх переживань». «А ви? У вас теж стрес?» «Ну, певною мірою». У мене творча криза. Муза ослабла, не генерує свіжих і неповторних сюжетів. А я побачив оголошення про цю акцію і подумав, а чому б і ні. А прийти і сказати, як я слабо, вона ж ось сказала, хоч правда й вигадала. Обов'язково було той цирк влаштовувати. Вважаєте це порядно по відношенню до тих, з ким ви зустрічались? Ну, принаймні, ніякого криміналу я в цьому не бачу. Не треба з мене робити злодія». Просто коли люди думають, що їх слухають і одночасно розглядають, вони більш стримані, намагаються сподобатись, чи що. А так їх несе усе розповідь, а я собі й постерігаю через темні окуляри. Ну, може й не кримінал, але ж усе одно воно якось... А думаєте, коли пані Амалія дізнається про ваш метод, вона не сказано зрадіє? Адже ви і її розглядали тишком-нишком. Але ви так і не сказали, що там у неї за халепа, І як ви дізналися? Розділ 29. Віктор. А він таки був Віктором, згідно з посвідченням водія. Як міг, швидко розповів дівчині, що сьогодні він знову слухав чергову історію. Тепер від однієї літньої пані, і ще збирася повертатись додому. Як біля виходу з кав'ярні до нього звернувся один чоловік. Цей пан минулого тижня переказував їм свій містично-фантастичний сюжет, і не встигли вони здивуватися, як оповідачеві зателефонували, і він поспіхом розпрощався. Але сьогодні той пан спеціально йшов до кав'ярні та сподівався зустріти там Віктора, адже дуже хвилювався за пані Амалію. Він випадково став свідком того, як серед білого дня якісь бандити на сусідній вулиці пхнули її на узбіччя, вирвали сумочку і зникли. Розумієш, він і сам трохи дивний, але наче не вигадує, розповів, що Амалія відмовилась звертатись до міліції, але була надзвичайно пригнічена, сама не своя. Трамувала лікось, плакала і, взагалі, немов не в собі. А в сумочці, каже, було все. Документи, чимало грошей. Коротше, Женю, правда, дофіга грошей. П'ять тисяч баксів, з його слів. Ого, нічого собі, округлила очі Женька. А чого це вона їх носила в сумочці? Хто її знає? Може, на щось саме були потрібні? Знизав плачема Віктор. Да, уявляю собі її шок. Тобто, навіть не уявляю. Вона й без того не дуже весела була, якась така. В іншому вимірі. От уроди. «Подавилися б тими грошима, паделюки!» «Так, ти не гарячкуй. Справа не в тому, хто чим удавиться. Шкода її, розумієш? Хто знає, як людина здатна повестися в стресовій ситуації? Треба б їй допомогти, чи принаймні переконатися, що все в порядку?» «Зло бере, але що вже зробиш?» «А ви маєте номер її мобільного?» «Ні, на жаль. То може піти в кав'ярню, спитати дівчат і подзвонити?» Розумна думка, але, боюсь, мобільник її пішов у комплекті, хоча, може, вона його в кишені тримала. То ти сходиш? А? А я почекаю. Я ж той. Щойно вийшов звідти. Ще сліпим. Отже ж, вдарила себе по колінах Женька. Ну, що з вами робити? Добро, зараз ганяю. І правда, шкода її. Може, дійсно, якась допомога потрібна? Я вам лишу мою сумку. Тут дуже цінні інструменти. Дивіться, не проморгайте. От райончик серед білого дня». Женька вийшла з машини, і Віктор побачив у дзеркало, як вона швидко зникла за рогом. Повернулася хвилин за п'ять, знову всілася поруч із водієм і доповіла, що в кав'ярні нова зміна офіціанток, ледве їм втлумачила, чого їй треба. Таки дали номер, але...